السلام علیکم د سی آر ایس ایس لارخه پروگرام سابون کې نن موږ سره ژوند برخه ده جون د جذبې او زم ستاسو قربانه څنګه پغان نن زمونږ تاسو اورید د چاچم به پروس زمږ دا پروگرام شروع کیږي لس درې بجې د پروگرام تاسو اورید د ایف ایم 111.5 711 کیلو هرتز نه د دې دا پروگرام www.crs.pk باندې هم اورید شئ کدرمونو ريدم کو د نور کله پشان نن موږ سره پدی پروگرام کیوز لې بیا ملګرتیا کوي خان بابا په خیر راغلي خان بابا مې نه فون دی انیا ته نه خیر خودی که نه خره غلي یي د خیره مې نه فون دی په کومه نه ته کومه کنه کو د مې مې نه نه نه د وی مو په دته چنه چم بیا راته نشي تنه د میتانه خپل یو کښنه زه خیر ته د ایسر بم خبره تر یوو خن بباړ ختم رازو کډر من اوریدونکو نن زمنګ د پروګرام د پاره چې کومه موضوع ټاکلې ده اغه دا چې زنان نه زیاتره تعلیم خو حاصل خو خوغ تعلیم ده حاصللوو نه پس بیا هغ سر نوکر نه کوي یاغ تعلیم په کار نه راوللي هغې هولي سره مونږه خبرې طرری کوو چې سبجهات دی چې زمونږه ډیر خوند دی هغوی مډیکل فیلتهه شي ډاکررانې جوړ شي یا زمونږ ډیر داس خو د صحافت فیلته را یا وکیلانی جوړي شي او هغ نه بعد هغې فیلته نه را ي د باندې به با خبرې کو د لپه مونږ سره زمونږ په سټو کې د نور کله پاشان زمونګ ک درمنې هم ووجود دي هغ ته هر کلی وه یو فیل پروم مونږ سره نن مل مندا حسین ازیب چې اباسین یونیورسيټي سټوډنټ دا اغه د کلی واي خپل پرګرام کې السلام علیکم د علاوه موږ سره زمنګا پاستودوز کې زمنګا دویمه مل مندا نهال تبسم څوک چې اډووکیټ ته او سېول لاوس ډیل کوي تاسو دومه هرکلی واي خپل پرګرام کې مېروان خان بابا اوس راټوایي چې کیسه سوو نن نو کیچنانه کنانه پونډي پم نه کوچی یا بیا های های های های داژنې خالي په پرپوني مېم دا شو اون خالي کنه زه دا چا کا دا بم فلم بیا چېل شوې خان بابا خفه ایدر دا دا نه نه دا کولی دومنه مجبوري وکم جوړي غنلې شي نه خو پدې نه پويږم بیا چې مجبوري غنلې دي نو دا ژنه چې دي کنه دا د داتې دې نو جنانه او ته پدې کمتن نه دمو لیکنه وې دا جنانه د خو پې جنان کې منځمای اګه څنګه کې کو ته تلې کنه هه هه ودېستا نو اګهم ته خاګنی وی دا څنګه خدتي او ودنه نه پڅکی دا اлян کې ګول انده او د دنه نو چې ماولېلې شي یو شانتي حقونه تا اسلام ورل ور دي خو بیا موږ په دې ماشینه کې دي چې نه اصلي چیرې چې دی نو دې غات غات خلې کوې کنه بالتاه بالتاه خو پیژنې کنه او بالکل پیژنې او دا چې چې دېنو راځنه نه چې دا خو نه چې دېنو دا چلو مناسبم دا غني دا خو بڼه مې دی پولیکا ولکوه دی هم چې بینګه د بنک لري خاڼو ځانګړی یو کنه خا دا خاڼو ځلې چې خان به مې سوه یو مونږه دا به شلو کنه هم ماو ته ویلې کړه نه تینشي پینټاله ولې ابول بادله رجولې میلو ولکلې دا کومې داږي سره رستورانه نو خو په لولنه شوال جواب یاږي کې ځي دا جنیمه د سکول نه منې کې دا بګونې استاد یې نه کوي اوه نو یې لاشه کنه ول دوی خو څلیاں په دې مې تش ټول چې جنید یې شتاب ختم شي خان بابت د صبحی جرګې او ولنه مخدې شتاغه خان یې ځنیم پویا کو ها څنګه دې جنیمه او دې کني ما ته شبکې وبیا خما نه ده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 سهې ما چې ټونه پکې او کال چې پکې خو بچا دا دا دا چې دې کنه دې دا په چې دا دا خبره نه کوي بس لا لا و چې ما یې سوچ پېوګه ها و دی نه نو دا چې دې نو په نو کالو باندې بابا خو خو یا کول دي او یې ګور دي مله چې ا نه نه دا کو دو خپ وشو ګینځو دات نه دا بونګیا مو تنو ګونی دوه دی چیلګی جاتلی او دوم نه دی چیلګی نو او څنګه دا څنګه ما چی ټول له لن دا ګی دا نه او یا به ګول دو خيال دیخه ته وګونه دوم نه وخيال دی ته دا وکی نه نه ها او لاندې چې نو داګه دا غینه لکه یو اخه نتی له او ته وا چی کنه ها او دا څوک چې په دې دی پیوی دام جامونه لا غوونځن ځي خو نه ستخمت د ګوې هغه ما یان چې چې نه یې چل کې ولیا کې وا د موتی نه کې نه تد یو چې نتی له مو ته ځنه دا صحیح نو باندې بوجي مون له تا وی چې باندې دا خو د موږ خپل چې ګل دا دا نه کنه او کله د چمو ګلخ په خپلینای دی کنه ها یو چې دامي پدې کوې وی کنه خو انځي ځاګه نه چانه کنه سم نو خیال نه دا ریول نه وکيلي کې څه په دبطر کېونه دا خو عقل خلونه خپله واکري وای کنه خان بابا په دې خبره ترې کو دا څوږي چې وکیل نهسته دا نو موږ سره هغه وکیلونه موږ سره په سټډيوس کې وکیلونه نهسته دا وایونه خیلو کې دا ډیر به څو خبرې کوي ګوره په چونډه کومم په خاجه کونځي مربانی خان بابا تاسو خبره وريده او څنګه ولي يماخه مې اسې بډ وقت کې غپمولې مغوایه او خان بابا تاسو چې وکنه چې پکاره د مخزه تعلیم پګي او نو کرياني پګي لا چاره وستي دي کنه نه نه د خو يما ونه نه دې په کار کې ملک پختو دي کنه دا خبر ملک خو د پختو دي خدای راتوي چې بجوګي مور نه جوړ شي نه چلوي بوزي سړي ډاکټر لوي بوزي نه نه نه نه حالت استه کتي د دانټ نه نه نه انه زنانه ډاکټر نه کوي نه زنانه ډاکټر نه نوکری نه کوي هغه ډاکټر نه جوړیږي دا هغه نه پسه بیا غو زنانه علاج نه کوي نه زنانه به تاسو چرته ووځي نه دا خلک ته ځي پخنه ما کوی چې مان ما نه فوم چې ته به مو خو منه بیا د چې چې خو ما چې مای تعلیم نیم لیک دی لږی خو په کوونکی دی په هغه حقینې کڼه خپل کا دې کڼه خېله غننه په دې باندې په خبرې طریقو خان بابا کتر منوریدونکو تاسو هم کولی شئ زمنګ سره زمنګ پروگرام کې برخه واخلئ دی خان بابا او زمنګ خبرې تر روانې دي زمنګ د ټلیفون شميره ده 090 یو یو یو 000 یو صفر یو ته یو دې نه علاوه تاسو موږ ته کال کولی شئ 090 شپق 00 شپق یو او 090 شپک سفر سفر 0152 د دې نه علاوه زموږ د موبایل شميره هم ده 0333580711 او خن بابت تاسو ته زمږه دا اوریدونکو زمږه د پروګرام د غ باندې هم اوريدي شي فیسبوک دلاره هم خو دې سم مخ کې موږ سره اوریدونکو راغلي نسمو خیال دی راي سره خبرې مو شو کو کنه وعلیکم السلام جی روښه خبرې کوي کم زینا اے ازا محمد صادق خبرې کومه دی را اسماعیل خان او زم ما خپلوان فټیمه وزو باندې خبرې زکه کول غواړم چې دا اصل کې زمونږه چکم د قسمت دا چې مونږ ته کمی صاحب ورکو کنه د خوز د با دا خبره کوله کایني د خوز د بارا قادر مل رساله وداش له دا خبرې دا چې کمی هغه عالمان یا هغه زمون د پاکستان لپاره خیر نه غواړي زمون د مرته لپاره خیر نه غواړي دا خلکو دغه کیسه راشي زمون په خلکو صحیح ډیر ښه خبره مو کړوره ډیره مهرباني خوشاله سي ډیره مهرباني لا پامن حشخان بابا دا دی اوریدونکې مو وي چې زنانو ځانانو د لپاره هغې تعلیم د ډیر زوري دی په کارد چې غې دي نو کوي نه یو کې غې تعلیم نه خو زمون کړي اتل چشم یو چې پکون کې پکانه ی کی نیمه نیب دغه دې د نو کانه پکې کوي او نن خو اخې خو یان یو ته تلو دا یو بل و علیکم سلام خو رتا تاسو تاسو خان او تاسو کلامونه وایي وایي چې مرवत ناس سودا خان خبرې اوښلې ورنګینو کو طالب په باره څه خبره کوه چې نو کوه په فرض د فرض ایلو په لره او په خځو ته وڑو خپل بیا بالکل ډیره مې نډېره خبره موکړه زه خپله ضروري دا فرز او چې چې د مبارک چې تاسو کی دعوت کړی خلکو ته دعوت کړی زنا له د تعلیم کوونی شي ورنګینو کو په تعلیم دیره کمی د زنا له چېره کمی دی تعلیم بالکل جی دیرمانو دیر مسکول تاسو تاسو د زر زر پاکستان د اورو امور او تاسو ډیرمانو نه شاله سي ډیره مېره باندې څنګه یوسی دمنامانه اتیا کو کوه اندبا د دې خبره چې د کموکړه او رینه خیبر پختنخوا کې یا زمنګ دیو چې پښتون پاکستان کې تر دې بوره چې د زنانو تعلیم ډیر کم دي کنه نه هغه حوالی سره د بیوبل اورې دن کې مراغه لنه سو اورې دن کې چې بم سره سوکتي سلام اسلام علیکم جسوک رود کوم زینا جی عبد الخالق خان جو کی ادگار پېښور نا خبرې کومه څلو غړې رو تاسو دا موضوع خان بابا پتا ایجوکیشن باندې تاسو خبره کولای چی فیمل ایجوکیشن نو نن سبا دور کې هو ټیکنالوژی دومره مخکښ وي دا چی دا فیمل چې کم ایجوکیشن دې دا ډېر مهمه ضروری شي ولې چې دا دور نن سبا تاسو ګورې چی مونږه خیبر پښتونخوا کې فی میل څخه کم کالجونه دي کم سکول نه دي په تعلیم باندې ډېر کم توجه ور کوي صدا ما خلق تر قیسرا چې په دې دي کې په فی میل ایجوکیشن باندې زیات اهمیت ور کوي چې زمونږ خويندې صبا ډاکټرانی شي چې تعلیم حاصل کړي ډېر مېرمنې رور خوشاله وې الله پوامل بابا اوریدونکو هم خبر او کړه زمونږ په پلان ته په دات کو کنه او دې دونکو چې دات په و کې نه و کني په آ نو کری خو نو کری سره ته هلو اسلام علیکم هلو زه خپل ځای کې نه وایم ا پښو سلام خبرې کوي کوم ځای نه؟ کې چې نه کومه نه بلکل د هم بالکل فرا سم دي او پکاره چې دا غیره په سغي غتعليم پکاروم راولي او د ملک او د قوم خدمت مو کې ډیره مننه ور خوشاله اوسه موږ نه مې ښکول جوړوم او کخه یې دی پیلیانو په ښوون کې وندا کې جوړوم کنه نو مې په بون یا بل ښکول جوړوم صحیح <laughs> خان بابا خداده چې زمنګ کې دې وخت کې وګورې خبر پښتنه خو کې یا پاکستان کې د زنانو تعلیم هم ډېر کم دی نو خو خو تعلیم کمي اغه نه بعد یو سلیکټډه کم زنانې تعلیم حاصل کی په څلو کې درې یا سلور فیصد داسې زنانې دي چې غي تعلیم کوي او اغه بیا بخ کې راشي تعلیم وکړي خو بیا نوکریاں ته ناراضي تاسو سره غړې نه حل تاسو نه به تاسو کول غواړم تاسو په خپل اډووکیټ چې کم دي اغه چې اډووکیټ د اډیجوکیشن الएलबी و غیرو نه غي په خپل فیلډ تر ام بی یو د مطلب تاسو ورته وی کوالیفیکیشن چې تاسو هغه ختمولو نه پس فورا تاسو پروفیشنل لیسټ کې راښې هغه نه باوجود ځینې د سیمه خاندان دي چې نه کې دي چې اوی دا پريفر نه کوي چې مونږ د فیلد ته راشو او ټول هغه ریزن دخل کو بیهیویر دی استریو ټایپس چې دي مطلب زمو سر منفي فیکټو نظر ته مونږ وایو بالکل ان بابا څنګه چویل چې بس خځلې یا کور دی یا ګور دی نو د څه اوی خلکوم کنی اخپل لوریا نه خو په 프리 دي چې دا د ایجوکیشن کې دا بیا نه خو خوې چې خوې چې خلک داوی په لوریاو باندې کې سو وي یادې سره سره کارو کی نو د څه خلک اشتات چې اوبیا فیلد ته ناراضي خپل ژوند چې د اغه مدل ته سره ختم کی او فیلد ته ناراضي کچره دی خلک راشي او زموږ خپل دومره فرندز دي چاوي کور کناز دي ال ال بي ډیګريغه شده چې هغه فیلډ کې راشي هغه د سړونو نه قابلیت وکیلې به ثابت شي خو هغه راتل نه شي یو د دې سټریو ټایپس دي بل چې دا یو میل ډامیننت سوسایټي دي کته سدل تا کار کوي ایون ز خپل دومره اکسپلوټیشن دا هر سفیس کومه چې بندا مطلب تاسو ترسو به د سر جګړه کوي او یو ټایم د سړاشي چې تاسو ویل پاور چې د اخ ویک شو تاسو به چې بس ا واپس کوړه تل پکار دي خو بیا یو دسه ټایم راځي چې تاسو به چې دا ما ځان سره غلط کوو دسه نو پکار نو تاسو خپل چې کوالیفیکیشن دې هغه په کار باندې راولې نو واپس تاسو فیلد ترازه او نو خپل راځي نور خلک لوم دا ترغیب درکوي خان بابا اوس په خبر یو کړی ان یو یې دا د ما کاپ نه لاړی او خان بابا زه ما پوښتوم نو کاف والا دا نه نه دا نه ما ته خو کاپ یې نه خان خو واځي دي کوم دې پېښې دي کوئ لیداله ته دا بزریزه مونږ تعلیم دیدا مونږ سره دي او ټولو نور جنہ سرم سره مدي چې تاسو مونږ پری دې خپل بغیر مونږ خان بابا تا بل ملمنی ته برا شو مونږ سره دا هسینه uh, زیب نه <سنگا> هل فرند خبره نه د ګالز ایجوکیشن چې دایو امپورټنت مطلب دا اوس هغه چې لکه زموږ درمیان کې گی پکنه وایز اور ګالز نو اوس هغه ختم شولکه چې ګالز د کور کینی اور وایز د کوي نو اوس هغه ټایم نه دی اوس چې وي او وایز لکه یو پیرالل روان دي کنه څنګه یې چې موضوعات څه دی لکه وړي فیلد ولې راځي کوګورنه ډېرې زنان د ډاکټرې باندې ډېرې زياته چې کی تاسو په خپل د انجینرینګ کوی اغي ډېر لوی لوی فېسونام ور بلار پر دمر خواري مو کی اغي دمر تعلیمونه پیو کی اغه نه پص بیا شاید اکثر دوادنه پستا اغي بیا فیلډ ته نه راځي اغه نوکری نه شي کوله بس امپورټنت پاینټ چې د اومدغه د چله کې ائی بیا بعد کې انلوس پرابلم وی انوایرنټل چې د لکه دی وی چې پروټیکټډ نه دی خو زیات تر اغي چې لکه واده او شینو بیا ټولو ته دا چې لکه ما سامر نو زیات تر اومدغه پرابلم نه ټولو ته چې اغي د دامره اډوکیشن اږي دام امره محنتو کې او داینه بچی اږي واده شي هغې ته بیا چې نه تاسو به جاب نه کوي او څګړی چې ضرورت به زنان ته لکه یو مثال دا د چېکه زنناانه ډاکر نووي یا پختانه دا غړی چې زما زنناانه دي زنناانه ډاکې لورشي الاج لپاره زما چ کممه زنانانه ده که د هغی ته مسله ده نه په کار د چې زنناانه جررنلیه یا صحفي دی را شي غ د هغوی ممسله را مخته کې یو مثال مګ د آ پی شو چې دا کله کډال شو پخت نه هغې ډیررو زنناانو ته ډیرې ممس وي چې ځه په فیل ک صافان نه ډیرې دي او زمونږه کلتو دا د چې سړی خو سړول زنناو له شت للی چې بلکل دا خبره ټیک ته چې لکه دی دامه میډیکل سایت ته چې لکو سمونږه لاړ شو نو دی د دامرره اکشنو کې یون دا نه ټف دی دا سټډیو کې میډیکل او بیا چې د هغ کور ک نی لکهڅوک خوفاینل چې اومونږ ته ضرورت شته خو لکه د دی سو سایٹی ته ضرورت دی سایټی ک چې لکه دی چې او ټیک ته زمونږ ا فیمیل سيدي یو فیمیل ډاکټر ایتلاړ شي نو دي ته پکار دي چې دي دان دغه کیند دي بیا بهر روزي د خلکو چي د حل وکي بېلکل خان بابا تیری ځل کې تاسو ته یا دي نظمغه یو د زنانو د پولیسو حوالې سره او کینه او... او... تانه دا چې نه کوي او نيو د حکومت د چله نن سبا کو ګوري تاسو نه زنانه چې کمی دي اغه یو زنانو پولیسو لذي خپل مسله حل لپاره او... دا که شې چې کمی صحافیاني دي زنانه د او... اغه د زنانو لپاره ورزی کمی چاته چې مسلې دي سستن زره پیخې دي دا اغه د مسله لپاره اغه خو سګړې د دې نه پخپم تاسو دا وایې چې له زنانو له نه دی په کار شاغي نو کړیو کی یا د نورو زنانو د دې معاشري د دې ټولنی خدمت لپاره یا خو نه خمه نه کو دي نه کو نه چې ما مزګم یو یو دا چې کولیا و دې ونه مو غالي تک ما خو مې چې دمددا خنچې دي دا یا د کو نه یا د ګونی او دالونی خملې له تور څوک نه دونه سي کنه او ځنه نه لهولې شنو دا کوم جوړي د بیا له شنو خملې ده کنه بالکل خفه او چې پښکول کی تی دی نو چې جنکه چې بکو او استاد دې ده یانه خبره دې ټیک ده خو بې کوم اډم هم په ټوټه بالکل باندې پېژانتي خه سوچ پیو کوي او نه هله مزدا تاسو کوم چې اکثره زمونږه کو کور زمونږه ټولنه کې زمونږه کلتور شي کم دي هغه داوی چې لکه زنانه شي کم دي هغه دې په سطر پړد کې نه خبره ده زمونږه دینوم دا خبره کوي او داږي په وجه باندې هم اکثر خلک دا نه غواړي چې زمونږه زنانه د بهر لاړ شي شایغي به چرته سره کار کوي هغه سطر پړدن نه کوي یا دا قسم سوچ وی کنه آیا ستاسو ګړه ی خپل ګیر چا پیره کووري چې داسې زنه نه هم شته چې هغوی په فیل کې کار کوي غې خپل ساطر پاړه دم کوي هغ خای خپل کارون کوي د ملکووتتن خدمتون کوي بلک زیینت زه به دا دلته داویل چې دلته زمونږ سایټ ل هپوکر شي که نه هغوی ته نه اسلام نه اوغ پوینس کې کم چې ددي ضرورت وي بس بیا په پرده باندې زور شو بیا میل فی میل الګ الګ کار کول باندې زور شي خو اسلام دا دام ویلې د زنانا او نارينا دونه باندې تعلیم فرض دي او بیا د خبره دی هیر کی ته حضور صلیم پہلا چې کما زوجوا اگر ټریډ کار کولو تجارت په کور او وی ال تعالی سره ملول شوی نو دا خو موږ خپل اسلام دا میسج راکړي چې زنانا مخکم د کارونو کې وې باقاعده جنگو نو کار کاروبار وکول لکه تاسو ورته اوس د ماډرن دور میډیکل اډ جاب ورته ویلې چې امي ټایم اسما بنت دا کارونه وکول نو اخپل مطلب کارونه ته اچتي او زمونږ والا چديات نه ورځي دغه مخکم شوي دي تعلیم تاسو ګره ځنه د سې وی چلته به تعلیم نه وو یا منو بواسنګ چې زمون یو څوی لا کې دي هغه پکې ځپلې نو بیا اووی وینا ملالا راوته او تاسو چاغه سپورت کوي نو تاسو نه نور ملالا او د سې سایما او اسلامیا او سلمى افريدي په شان ته خلک چې دي او هیته نه مخه نو یو خداد دې زبدا ویل غوړم چې دلته lack of awareness de de khalko ta matlab pata nista singache kata su de to reason work o khabar ta o khay ya so example wata o khay no de kedishi che leg heart melted chi kho de ta ma ta das sekala nadi ragale che de de appreciate ki no zo da well guarded che de lack of awareness de de chi conservative natural o cultural پتون سړی یا پتون ته او باې زمونږ ساټی یو سړی نه شي چې یو ځناانه غ ماه هر روبه هر ش ک ماه کم دی خ فیلکې ما تهڅګه انه بشانه زه مودې دی شي ه څنګه برابر کې دی شي نو دا د یو سفیکټر چې ځنا نه مخکې راوت لو ده نه پریدی او څنګه چې تاسو خبرو کا بالکل زمو فیلد کې 10 زنه دی او بلکې دمرا زیات دي د 10 زنا نه کم چی خپل ځان ډیر ښه ډریس کوي کور ساتي کور ساتي برخه کې راځي ډیر ښه خان بابا اوس په سودا دی برکو کې راځي زنه نه خسته او هغه نه بعد وکالت کوي د کمی زنه نه او ته چې مسلې وی هغه ورله حل کوي نه نه نه او څنګه وګور خان بابا نه وکیلانی نه وي زنا نه مسلو لپاره جاله لې سړو وکیلانو لबतلې نو دغه د کج کانه بو نه په چې بوخه خو خښنه کنه آیا ده تند هغه د بوجي مول یو په چا کلی و کنه راځه ټول ګوونکی خبره به یاد ساتي خان بابا اوریدون کې راغلې دي سلام علیکم و علیکم السلام جوړ خبرې کوم جی عبد الله خبر کوم پیښو نه سببې غوړې ور جی پتا ته کې دا وایم چې کوم زموږ زنانه دي زموږ خويندې دي مودې څه مصله دی کنه چې دیو چې یو څه دې چې کنه نه یو د دې ترانسپورټ مصله جوړېږي بیا چې لکه ار سره هغه غاړې وځني شي آرنج کولای یو دا یو سره فیکمنې په ډیډي وټیلانه لکه عام غاړو کې دي مه کې کوم نه سړیو سره دی خپله پلیښ یوه ځانه نه ونی سي پلی کنا رغرو ځانه د دې له وجهي دم داخله کې تیراش کی بلدا جی کور نه حکومت نه لیدل هیڅ نو دا را کور کې وبیا ځانان نور کارونه سو کوي ګره دا کې سفرې وګیره دا کټره سم ته دې لپاره خپل نو کړني نه جي. او دا دې د فارب نو کړني شي او دا چې نور نور کارونه مې خلې نو پاس دې لا حجه قراره چې زنه نه ولي کار نه کوي کنه صحیح شوی ډیره مهرباني روم په دې خبرې اترې کوخه ښه اوسې ووایو چې دا دا ړغه کانه د زو مدیر چې موږ دا د تعلیمو کی جاب دی او دم بهر کارونو دی پری وی بلکې جاب کوله والا زنانه مور ریسپانسیبل وی هغه چې د دبل بهر دومره تایم ورکومای زم ما کور کې سپات نشي سکه بینې شي ماته په نو له سره ګله جوړونې شي نو خو ځار ورک یا کور کارونو کې دا بهر کارونو کې او راته تاسو ته دا هم ویل غوړم چې زمنګ تر دې پوره چې دا وخت کې زدلته کې ناستې مډیره تاسو خويندې دي چې اغي واده کړی خو مونږه د اغه زنانو نسوک چې په کورونو کې ناستې مونږ دا غینه زیات کار کوو مونږ د بهر د خپل دفتر او دغه کارونه هم مکمل کوو غوم سر ترسو او د خپل کور کارونه هم کوو او همیشه دا هر انسان د په خپل کور چې دغه ټولو کې ضروری دي څنګه چې خلک وي چې فاميلي ټولو کې زیاته ضروری ده بېلکل راځي خان بابا ښه ښهستا بدل په حکم خان بابا او موږ مګو مونه په اړه باندې ونې یانې او باندې او باندې په چانتکه په تنو کې باندې د خیره کور کارونه موږ زده کړې دي او ور سره ور سره د خیره تعلیم هم کړی او خپل د ملک او وطن او د خلکو خدمت هم کوو خبرې ترې وکړو د غشن او په دې باندې او په دې مسلو او د خبرو او اړې سره چې د زمنګ همکاري رپورټوم تیار کړی دي نه خوخه موې نو وبرو سیده رپورت اړهخته بزو زمونږ همکارې سینا نعیم خسته رپورت تیار کړی دی اومدغه زنه نو مسلو حل حوالی سره او اغه زنه نسوک چی تعلیم نو کې خو بیا فیلډ ته نروزې د اغه حوالی سره نه راځي چې بشریه باندې بورو د پښتونخوا کې یو په تعلیمي تا ميدان کې د زنانو شمیره د نارینو په نسبت کم ده نو هم دا رنګ د تیپو کې هم د زنانو ډاکټرانو کمي په نظر راځي د پاکستان میډیکل انډنټل کونسل د شمیرې تر مخه د خیبر پښتونخوا میډیکل کالجونو کې د داخلي په وخت د زنانو طالب علماو تناسب تر اویا فیصدوي ولی کبي د هسپتال په وډونه کې او شي نو په شلو ډاکټرانو کې دو یا درې زنانه ډاکټرانی مخې ته راځي د دې په شاسو وجوهاتي د تا پوسټیکلمنګ د خیبر میډیکل کالج جنرل سرجنې تمچي د ګل نو او نو هغه په جواب کې اویل چې دا خاندان ملاتر او د جینکو د وادنه په ځموري زیاتې دل د دې یو لویه وجده نیم پاپولیشن مېل دی نیم فيميل دی هر یو کسو چې ما دی فيميل ډاکټر او کوري نو مونږ باندې فور اگزامپل کز یو کس پا ما ففتی پرسنطول فیمال پاپولیشن زی آوازی گورم پا نور ففتی پرسنطول فیمال پا نور رومز دیسریبیوڈ شی نور فیمال داکٹر بانده بردنم دیر زیاد زکا چه داغی کمی دیر زیاد گورنمنٹ تاستاما سنگوی چه فاملی بیا وید تایم هرکس وادم کی گی بچیم بی اید پا را دیکیرز داغی جاب دی داغی کورس ری جخت بی چه اغزر کورتو تلی رات شي دا تول وی نو اغب بیا ایزی وی دانه چه زو سیوزه کیه مو ما دیزینا دیر زیاد بل لره بل دیسٹرک تولی گی چه زت لی نیشم زبخ پل بچی هر سوک چا تا ما سپورٹ پا کارتی دزنه نناو د میډیکل تعلیم نه هم په عملی توګه خپل خدمت جاری ساتلو په بابله د پیښور یو سینیئر صحافي او تدزییار فرید الله وای چې حکومت ته پکار دی چې د دې مسئلے مخنیوي لپاره اقدامات وکړي دا سیده چې زمونږ پروفیشنل کالجونو چې دی میډیکل کالج دی یا انجنیرینګ دی یا بل دا سې پروفیشنل کالج دی نو په هغه کې د فیمل اډمیشن خو ډیر زیات کیږي خو کبیا تاسو ریشو ګورې نو فیمل دنیش برابر دی او دا هغه ټبونیا دی چې یو طرف ته د سیټ د ورډیکل کالج پینز کالج پک کلاغاو کی بیا هوز جابو کی اغي بیان راضی زم خپل لا خیال دي چې ګورمنټه به کار دي چې کم فیمل اډمیشن کوي نو چې د اغینه یو باند خلی کلاغي تر اډمیشن شروع نه غسیت لار ولونو کفرس کی جاب نه کوي نو په دغه باندي چې د سټیټ خرچه راغره ده د څومره پیسې په دغه ډاکټره باندې خرچي بیوي نو په کار دادي چې اغه پیسې او ورسره سب پنالټي سجرمانه هم ورسره دغه کی نو بهشکه اغه بیا اغه او طرف ته کیګ او کور کې کچن کے کار کئی د پېښور ځای ډاکر یااضمجدون وایي چې کچرې حکومت ځناه ډاکرانو ته ختن خاګانې او زیات سهلوونه وړل نو شاید چې زنانه و دا پیششا کله هم نه پرږ دي اوڅنګه چې مډیکل کالژونو ک د ځانو شمیره زیاته وي هم دا رنگ په عملی میدان کې هم د نرینا او ځناه ډاکرانو شمیرهبرابره برابر سر بیا م که چې د ور طرف نه خوېسمپکنافسی لی بل وي ټرانسبورت خدای سي ساي ويلیبلوم فیمیل دا لکه ډیر زیات ګران شي خو بل مین خبره کوم دا اغه دا چې میډیکل پروفیشن ډیر ډیمانډینګ دي ډیر زیات مطالعه ور دي ډیر زیات egzams وی او نو داوټ شي په میډیکل کالج کې چې دغې ریشو ډیر زیات میډیکل مطالعه کوي بیا افټر ام بي بي اس کې کوم پریکټیکل لایف راشي چې آ کې ته فزیکلی په خپل ډیوټیز کې بیا غیر along with family life دا کې د ډیر زیات شي د میډیکل کالج طالبالموفق د زنانو د طبو میدان کې د کمې وجې د د مرستې کمې د هول نشټواله لری لکو کې پوسټینګ او د حکومت لترفه د هوسله افزایي کمې خای که فل فیملی سپورت وکانا نغی مطلب مخ کې کنټینیو کولی شي چې کله فیملی سپورت ورتنی نغی په مینس کې خپل سبق پړيږي بل دلته چې کانا لکه سراونډینګز یا انوایرنمنت چې څنګه د انوایرنمنت خې سپورټ وي نو اغام د انوایرنمنت یا پیشنټس یا ټینڈنسي کاناږي ورسره زیاتره بدتمیز کیدل ته اکثره سینیئر ډاکټرز یا چې څا کم دغه دی کانا اغي اکثره دغه د سکل زیاده اغه لکه ډیسکرایج کوي کانا نغی واځي زیات تر شاعت شي بیا چې کل اکثر وادي شي کار ماریادې سي زیات شي کان نو هغه بیا ټافیل د مخکبیا نه پرسو کوي کنه کيو طرف ته د خیبر پختونخوا د میدان کې د زنانه ډاکټرانو کمې په نظر راځي نو د بده مرغه په قبایلی سیمه کې د کشمیره او کمې نور هم زیات دي د پوها نو تر مخه حکومت ته پکار دی چې د پختونخوا او فاټ لری پرتو سیمه کې د زنانه ډاکټرانو موجوده گی یقیني کول د مراتو اعلان وکي سیننیم سی ار کلهره منه ورکو یوه ورځن کو یوه صلیبه پتہ هم کولی شي مونږ سره زمنګ د ټلیفون ګلاري سمنګ پروګرام کې برخه واخلئ دا غی له پر ازمنګ د ټلیفون شميره ده 0910000 سفر سفر سفر یو سفر یوتهلا تاسو مونږه کاګی شي سفر نهو شپږ سفر سفر شپ سفر 50ی او شپ سفر سفر شپ سفر 52 دلا زممږ د موبایل شمیره ده سفر10 5کتګاره او تاسو قدر اوور زمونږ دا پروګرام د فیسبوک هم اوریدي شيکارډ اوور دی شي ددي پانې ځای کې تر جمکتتی شي د هغې لپاره زمونږ د فیسبوک د لاې ارسې facebook/crss.pakistan خاجي خان بابا ريپورت هم ووريده نې کوم مو واونی نه خدا دا www.www.www.مبلچي نه يات کان نه پنځه منځي منې مونږ نې پوي ګوګا نه ځان به پوي پوي کنه کنه فونجه ته پوي بس زفيد پدې زیاد خوشال شوم چې دا ريپورت هم يوزنانا جوړ کړو وای او يانې خو جو خو ما يانې کنه هانجی ان فونجه ولې د نه چې کوم دې نو کلهایږي کانيا نو ولې 8 دې د نو د سلو په دې مټ باندې خو شنې لکه چې خوانه ونه وي وای نه پټه مڼه نه خان بابا ځانیا یو ته کې ما کچني دې دې کچې چې منی له په اني وږي نو لکه د شنو ماچو غبین چې وته ونه چې پیاووتکیږي وای ویا کچا کانيا نو یو بابا نهباغ س اکثر خلک یو خواغې د ګیر شپی را چاپیرچل چې کوم ماول د هغین نه ډیرره تنګی را شي څنګه چې حال خوررم ل سات مکې خبر وکه چې د ډیر کېسم مسله هغې ترپېخ ډیر زینو کې چې دې چاغي کومه مشران ډاکټر یا نور د سخه لکی د غېنه چې کوم سینیری اغه یتنګي یا ډیر زینو کې خلکو نه تنګي شي نه اغه په وجه باندې بیا اغه غوسه ربيونه یو طریقې باندې به راځي مګر زه هر لا ان ټایم چې دای ډیوټي نو دې ولجنم څه نو خو په پنځم ستنې کې په تاسو په الله راځي چې تاسو کنټینوسلی کار کوو تاسو ته دا غ ریوارډ نه ملاويږي نو بیا لګ بندا منټلی ډিস্টারب شي وخه تمي няўيږي کني مو لکه کو کني کې لې وای کوي چې ایا دې ته نه شو کوي نن دې څنګه پيندل د روپو نه لا کې دي یا няўيږي دې له پرمې غاجي بیا няўيږي ځان یې کله به مېږي کوي کینه دې ته تکلی په مدي ته نیمه او ته څنګه کې مې یو یو یو دې کنه بیا دا کار نه مصرف کولې چې دا تاسو سره کېږي تاسو په پیسې ورکوي کنه کومه مې بې نو غني ما مایما چې په دې ځینسته ده 50 تمه خو ان وخت نه واني او د غانګوونه ما او غانګوونه ما او که په ځان ته ونی سي مو د پنځو چه می نو بس او د مې کا ايش نه ای کنه صحیح نو دا ځ په کان یان چانه چې پجیب کی ما چې په سیلنګ کې شي حسین ازیب پاتنی نه گی کله اخته ولګرشه حسین ازیب د برته وي چې څنګه یو خور په دې ریپورت کې هم خبرو کړه جی چې ډېر زنانې د سي چاهي تعلیم کوونکی خودا کور تا اړه نه غیره د مره سپورټ نه یا کور د اړه خبره بیا د ساتي جی موږ سره یو اوریدونکو دی پلاین باندې السلام علیکم و علیکم السلام چې هغه څه دا نه خبره کوم نه پلان کولای نه هه جی سبه ویل غواړي تاسو رپورټ مډرډیت موږ غواړو پروګرام امیه شامنګ غواړو کنه هه جی پروګرام غواړي په دې کې موږ غتې موږ خبرې سره دې شریکول غواړو هه جی د پر خپل ماه مليک د څه لای وځه ام کنه هه جی نو تاسو رپټ دې چې یو دونه چعمل چې څنګه خپل کارګزاري جاری وځه تاسو مو غته ته څه مطلب نیلو شي او اړ دي د پام خرچولو شي خا جی سای شو دېره مې باندې خوشاله اوسې خو دا ای خبرو کړې چې د پخپلهم د سلای بابا یعنی دا کور دنه نه هم روزګار کوي یو قسم له خلکو ته هم ګټه ده او یو کومه ته څنګه یو خو هي کانه دې بخمایه پوهې شو کنه Guru che... Khan bapa tasung tulena jiat koyi ibose si oi pagi timung temsehi we... gani ka nya dasi dau ku mad datap na ya ambal tanya punya ucit ci sokopaki gani janya nya wakanya gua بېنخه باندې ځان ته له پدنا ته او خياري یو بالکل خان بابا نو پکاره ځنه نو خياري یو خسينه زبنه زما پختنه و چې تاسو څنګه نی چې واقعا سشت چړيره ځنه نو د کور د اړه مسلې اږي ته کور اړه د سپورټ نه يم رسته ورسره نه چې اری دا بالکل د کور سپورټ چې دا یو امپورټنت دی مطلب اږي یو باونډري کې دی ساتلی وی کنه چې بس دا کور دی او به اومدا کوي بهر ائی ته پرمیشن نه وی نو دا نه دی اغیت چې دی بهار مروبه سې ودن باونډري چې دی دا خنه دی چې لکه په سېدی کور کې وی بل چې اکلر سنگه خبر وکړه چې اغې به هر روزینه د کور کارونه بسو کی نه لکه یو فیمل چې به هر روزینه اغیت سره خپل کور احساسوم بیجه لکه زبکور کور ماشا ته چې سس دی غ چې کار کي نو هغه به د خپل غ سر خپل کور کارون هم کمپلیټ کوي نو لکه دی دواه دا کولی شي او یو د پر دی خبرانو هغې چې دی خپل خپله حیا چې دا خپل خپله پرده هرس کمپلیټ کولی شي اوغ جاب چې دی نو هغه هر څخ خو چې دی دا و چې نه فیمل د کورو دا نو هغ سر هغې لکه ډمویټ شي لکه ک دا هم ټټ او دی دا چلوونه کوي نو هغه بیا بهر ته خپله لکه نه شي روتللی نو دا ټیک نه د هغوی اشن چې د ډیرمپورټن دی سینګه چې بایس کې نو دغسې چېدي اجوکټ نو د جو ډیر زیات پورت چې او هغ انټرسټټ وي غې د دی د پاره خپل جوب کړړي نو هغې ته مخک کنټنی کول ته سب پروبلم دی چې دی دانه پریخی وي د کور نه اجوکشن د پاه دی دانه پریخی وي پهدي بندې دانه ټرس کوي نو بیا هغې ته مخکې وللی لاره بیادي بندې بیا مخکم په کاردي چې او دی دی کنټنی کې اوسان با چوي وي کوین اند لختینه می او دانګل لکه کو ته نه ما او نه کنه لختینه نه او دانګل کنه ما و پات نه نه نه چې می وای دی نو اګم کڼيڼي اګڼي اچي شوت کڼيڼشي ها لایا پني دي کڼيڼه ودام ښهند بنكي پداسي شوت کي کي کي نو خو کڼيڼه کڼيې ما ده يو ني بیا چې خوانه و انچه منه بیا نه نو خو دا اټي شوتونه خصه تر پکانه کڼي نه هغه دمه پخنه دې دا شوت کي دې ان د ما باندې بان بماس کار کای کنا هغه ته ځانته هله نو څوټ به کای بالکل وکیل خوشکه ما موږ سره نه ستاندی حال ته بسون نه هلك دم راته چې تاسو خو څه ول لوس چې د غډیل کوي لپاره کې ډیره ځنانم راځي چې مختلف قسمه جرمونو کې لگا غی راشی نه چې کوم میثال هغه ته مخکنه زنانه وکیل ملو نشي نکم کیسه مسلې یغه ته او کوګوري نه زمنګ یو خد پختنو معاشره د نړی د سيزه نانه وای چې اغه تب مسلې هم وي د کور د اړه هم مسلې د فیملی مسلې وای نور څه خو چې زنانه وکیل نه نه اغه نشیتله بالکل څه غنې چې زنانه و تو وکالت یا پدې فیل کې بیا کار کولو لکه سمره اهمیت ته سمره پکار ده چې اغه روزي او د خپل زنانو خیر د اغه مسلو حل لپاره سينز زمون جنانا چي ديات است پتدا بلکل خبر نه کوي حق هغدا پاره خو بالکل خبر نه کوي کولی نشي شاید بالکل کولی هم نشي خبره کولی ډيري ورزي خو بابا ورته بیا غوځي کیږي کنه نه ما پاتيم ته نه پونځه غلې ته ما په واق واکینه ته ما چې ته ما پونتان نه دي وکنه مور براغې لیټي مور دې موځه ماته کمونی واو د سین د جننه نه نه مخاله وي نو خو دې اړيخه یې نو خو ته خمانې کا خو هم د بجوګي مور نه وایې کنه نو مستو بجوګي مور خو بیا دوم راکري جو کو تاسو او اوویل ځنه داسې زمونږ نه نه دي چې اخه پلي خبرې هم حق دا پار نه شي کولې نو هغه به مطلب کوړ تراته بیا خپل حق د پر اواز چې ټول خو ډیر د لری خبره ده نو ځنه خزي چي او خپل کور اومده سي تباكي يا هغه خپل ټول غمونه چې دي پزان باندې به برداشت کوي اومده سي بجوان تیر کی یا ډیر چاورتا اول چیر د یو طریق کار देत کوړ ته له شیخ خپل حق د پر خبره کولی شي نو بیا دغه ویکور له دې بارے یا دغه له بارے ها بالکل او وی تکور نو دمر مسلې وچ اوله راوتې نشي چې راشي نو بیا او وی تط پتہ نو وی اویرنس اویرنس نشتا এডوকেশন نشتا نو الته چې دای تا اته څه تط د ټي وی د فلمونو د هر ګوري نو او چې کلا د کراس کوېشننګ تاسو اپوزيت وکیل د سوال شروع کی نو زنه غړم یو عام زمونږ چکم د غرهلو خوااتین چتا سوړتوي اغه دومره قابلیت نه وی چې ایا اغه هر څه دی برداشت کی یا د اغه جواب دی ورکي نو ډیر زیات سفر کوي نو په دې ټائم باندې هغه ته یو ځنانه وکیلې ميلوشي نو ور سره خپل هر پرابلم چې دی ور سر شیر کی او زیات مسلې ته د سرهزيد د طلاقونو رازي د کور دا سمجه غاړه او هلتکوه ها ډومېسټک وایلنس دا هر سر وی نو هغه دا هر څه نشي ویلې یو میل وکیلتا کم چا وی یو فیمل وکیل سره شیرکول شي سمدا اوسه د هم همدا سې ډېرې زنان را د کورونو نه راوتي شاغي مخ کې چرته نه راوتي بالکل نه مخ کې نه شاغي بیا سړی وکیل سره خبره نشي کولې سم نه مخفلي مسلې وسلوي بالکل خپل کور کې یو مشر سړی سره خبره نه کوي کله استرګي ټي ټي وي خبره نشي نو یو پرديس سره خپل د ځوان مسائل شیرکول او اوبې د پارا ډېره خبره ده مطلب تاسو سره چې د زنانک پهر فیلډ کې وی او سومګو ګورونه سمنګ خو 500% د نسوا باندې چې دغه زنه نه و ده بالکل نو فیلد ته له کوم راځنه راځي د سلو زنه نو لپاره یو یا دو زنه نه ای بالکل د اړبندی بوچ سم راځي چې اغه چې دغه مسله صحیح تریکي سره نشي حل کولې څنګه اول خو هي راځي نه و چې یو دو پکې رام شي نو اغا دمرا سسوائیٹی والا زور ورکڑی ویچے اغام واپس مطلب سنگا چه مونگ ریپورٹ که اور ادل چه اغوی سپورٹیف انوائرمنٹ نا بھی نو انوائرمنٹ تاسو سو نا ایڈجسٹ کو لیشے نو خامخات تا سو باغازے نا بل یو حل سدید دی مطلب زنانه به کوي که سپور انوار مننی اه داغ ځې نه ځي او که نهغ به دغه حالات مقابله کوي اغه چې د زن ته انوارمن پخپله سپورټیف جوړی زستا سو خبر ساکن کو مزه دا ګم چې یو خځه دا هغه کارکل واړی معب بیا انوارمن ګوري دا تووسان خپل او بخل په ماحول جوړې یو بخل په ماحول بجوړې کې ته کی سروایف کول شي سوسايټي خو زموږ د پله ورځ دا دسه د قیامت پربندسي وی خبر اچي چې موږ وایي چې موږ ته دانه ملاويږي دانه ملاويږي په کارته چې موږ په خپل بننت کو خاري او خپل ځنه دا زموږ سیستم دي او خلق خلک چې ډسپمن دلتهنم راضي چې زمونږ سیسټم داسې دی کزم نپورزم اخپل خپلوانو ل تاسو جابز ورکې چې کمم کابل کسان روو پ شي بیا دغ دل بردشته شي اقب بیا کار نه کوي یو چا په فون باندې ک چې د هغوی رانسپورټشن ډیر پروبلم وي نو په پهلو یو بلون پا شوي او نو مطلب मर मर کې بیا فرنٹ دو سیټونه اغه بل کې زنانه ته ورکړی شوی خو او وینې پسم تاسو ګوره په سٹاپ باندې دومره تعداد کې زنانه ولار بی خو اغه دو سیټ باندې بسوک بس سوکې نه نو کدا پرابلم په کې حل شي زمو مطلب یو بل ترانسپورټیشن خو شو او هغه د یو حملې نظر شو یو بم پې پروتو او هر داغوی کار خراب شو نو زما خیال دا د چې دا پرو د دا سم د موبره نه ټیکول شو او خپل فلی انواایې دیسر ټیکول شو او چې ستا س خپل سومره ویل پاور وي ته سو کار لرئ چې بیا دا دامه ګوري چې ما سره سړی کار کوي لګیا د کم انوایرنمنت کې کوم لګیام اېدا مال ټیک دې ده نه ته تاسو خپل په فیلډ باندې فوکس کوئ او خپل قابلیت باندې خپل مخ په وړاندې تک پکارئ او اغم تاسو علاوه کولی شئ چې تاسو ته فاميلی نه ګس سترونګ بیکګراوند پکار دې کنه سپورټیو بیکګراوند مطلب چې ما ته پته ده چې کومه باره کې هر څومره وې માતા عظما فاميلی سپورټ کوي نو زبرد هر چا پرابلم هر چا خبره خپل پرابلم په تور باندې نه اخلمه ډیرخه خبره تاسو کړه نه حال خان بابا تاسو نه بد تاسو کوم ډیر خلک چې دی وی وی بس موږ لور خو به یو استاد جوړیږي یا ډاکټر جوړیږي بل دې نه جوړیږي متاسوه ښه نبا دا ټول زنان بس استادان نشو ډاکټرانو نشو نه د وکیلانو بسوک جوړيږي بیا انجنیرانو بسوک جوړيږي او د صحافیانو بسوک جوړيږي دا ټول کارونه ویا سو او ام فور سو ایرکرافټ چرته چرته نه دي مطلب د دې خو اجازه نه مې لزیږي نه اوز پورا ویل دې لګيږي ځکه یو تک نه غوښنه ده کوار پکې کم دی نه په نه و نه تا ها ها په لټه و کڼه اخ مای کې نیو تاسو موږ دا پاکستان دا او پښتانه په اندازه تاکانہ نو اکی کا چې د نننه اڅکه شي بلکې دا نناني نیو و دګانې چې نه نو چې دنه د په ایچا د چې خا نیو چې په ما چې لکی دوالت دې نو متپیت کنا به خو سم شي کې د غا دې په یو دي د چې جنانه وتم دغه په دغه تنه شي کنه دغه اسکولونو ته لاشي ا لګه at پتانونو ته لاشي او نو دې کال نه چې ورته لاشي یا کنه جاما خپل چینه و جوړیږي او یخه نه ته بوونه مګیا دي او دې مې جا جو ان نه کوټه نو نه نشکا مولا جولا نشکا بابا ارزاقی اوز تا سوداخ پل مطلب خبر اوگو منکڈا نو دنگا دانو اوز ازی مو خودی پاک پلیاس اینجینی دارا اوستا کنا نو نو بولی نشی بند بود خان بابا تا سخفرست کې خلاف ای کنه ده ایجوکیشنز اس اس خبر ایسی گو منم نا نا بابا طرف نه نا نا نا نا داکه چې جنین نو غلچه مګانې هغه ته خان بابا ته وکیلم نهسته د انجینرم نهسته دا هغه ما خو یې د بوږی د موځ خبرې مکه وکوه چې په د بوږی مورم جوړولې شي نه هغه به مې چې کوتالو لږی اخو چې دا نو نو نو دغه نقشه چې دوه دي چې خو دې کې نو که حته نپته ګوتو ته پته دې دې دا دوه دي او کنه ولان ملک نښه ده لاندوم را خېسته رټه چې له پخې خان بابا نه بیا په ور پس خبرم کې کوڅه وره درې دوپاره در پس ټلیفون ګورم بیا دې نه شو بچولې ته ګورم نه نه نه دې شه دایي که یې نګناو وخت به مې کڼه او خبرې مو مکړه او ټلیفون درپځه یو راغینو مسله ده چیرې چې بچ دوانا ته کوې ښه خولې بالکل هغه درمن تاسو هم کولی شئ چې زمنګ سره زمنګ پروگرام کې برخه واخلئ 0910 یو یو یو یو 0 یو سفر یې سفر یو بس ور کول غواړی دمر ډيري خويند دي وخت کې تاسو پروگرام اوري دغه کورواله او ری نه تاسو پخپله هم زنانه سکو نه سره تعلق لري مور پلار موسمومره تاسو سره مر وکړه سومره تاسو بندې اتبار وکوو حمت در کوو جور درکوو چې تاسو د کور نه بهر روته تعلیم وکوو اوس د خیره دا دی وکیله شوي او یوه خورور چې کمغ انژینره شو د خیره نه غواړی کورله بهسه کوي داسې زم زه خپل د کور سپورټ باور ټوله نمکه ټلتو هم از انسپيریشن زم چې ما تاسو باندې الله تعالی اوکل دا غنم چې ادا ما تعلیمو کو مله چاوی دومره نه دی نو هغه چې خلقو ته ګوري یا داوی عمر خلقو ته جیناکوت خزه تسړو ته هر سويلی شي تعلیم یافته دي نو وي چې خپکېګم په دې خوشاله چيزه زمو بچی ختالی مې افتا دی کنه هغه ځان ل شي نو تاسو خپل ما شمانه ته دومره سپورټیو جوړ شي کې دا وحي سمره چي ټالنت دې هغه د خپله پوزېټیو وې کې استعمال شي او زمو سمره چي یود دې سمره جنې کاله کانه ما اوه د پر بسوم دا یو میسج دې چې تاسو خپل ویل پاور چې د غ راونک ساات نو بیا انواایمنټ او خلک سو سایی د تاسو ته اسشیله دی بلکل دغ ټول خبره چې انسان د کور نهسههن مطمین وي ورته پته چې زما د مور پلار زما د کور والله مرته ما سره ده او خاص او باندې چې کمی زنانه بیا واده شي د هغې خاوندنه ډیر زیات ضروری کردار لري چې که هغې هغوی سره ولاړوي نه هغې بهخام مخه مخړاند د مکل بادن پس مو مکنه بروم. اون سټم په یو مچاله کې نه چې موږ ووګونی نه دا تانې او دا دا راځي د دینکو کې وای او تان دې شي چې انڅ چه نو خو په البكون به د خاله ته دخل بالکل خان بابا په کلی کې ګنورم سوک داسه تاسو په مخه مخ وینې نه ګور تاسو وې پړکوي نو تاسو کوې شوې کنه بابا دې مو کالې دی لکه په دی دیو کې په دې وی په نان نه کې اځینه موسته او د خیره دا بل خبر هم سره د دینه به هم ته پوس کول غواړم حسینه خور سب پیغام ورکې اغه اوریدونکو ته اغه زنانو ته سوکسته سو आवाज زوري تعلیم نه کړې دي مخ په وړاندې ناراضي نوکری نه کوي سب ويل غواړي چې دا ویم چې فرست اغه ته سپورتو انوایرنمنت جدید د فاميلي سپورت چې اغه ډیر مسته او بل دا چې د دې ټالنت چې اغه ډیګریټ کول نه دی پکار لکه دی چې دی, دی هرڅکول شي نو چېدي دامرره دي مخکې راستې د اکشن چې د انپورټن دی نو غې ته د بیا مخکې د جوب زپاره هرڅ لټ کو نه د غ دا ټیلن د دا ډګټ کول نه دي په کار او همیشه چې د هغې ته سپورټ انمنټ ور کې لکه پلټ فام د ته داسې ورکې ل کور نه چې د غ باندې ټرټکول په کار د ای ته د هرڅ لټ کوي نه غ ته ټیلن چې دغ د ډټ کو نهرو دی نو هغې د پااره لکه سینه چې ی د بابارره کې دا سوچ کې نرو چې کلم سوچ کنو اغی مخ که نشیت لی اغی پاور چه ده اغا با ڈاؤن شی دا اغی دا پارا فیملی سپورٹ چی وی بیا مخ که ڈیرت لی شي. فیملی سپورټ ډیر زیات امپورټنت دی ډیره ښه خبره تاسو کوم دې سره یو پروګرام کوم زمونږه پايته رسي اخیری پیغام د نن د پروګرام چې کوم زمونږه مقصد او غومه دا او تاسو قدر منو ريدونکو تاسو به مهوري دي لیچی د ټولو زیات چې کوم سپورټ ته یا هغه رست ده هغه د کور د اړخ نه ده که تاسو خپل ځنانو ادبار وکي ناغيبه مخ په شي او کنا داسی نیوی نا دی رزیت اگرانه دا چه مونگ را روان سمره کلونو که هم ترکیو شو دی سره زمانگ دا پروگرام تایم پایی تاری سی زمانگ که درمانی بیل مانی چه مونگ سر ویس تاسو دی رزیت امنان چه تاسو زمانگ پروگرام لراخلی. او تربل پروگرام پوریخ پلی کوربنی زینت خان او خان بابا لیجازت ورکی. دلو الله پامان. دلو یلا پامان.